Do-do-do-do <laughs> Baitatu dugunez igazko ikasturtean egin genduan lez, aurten guastenetan politikea izango da, lau baizetaran naguzi. Udea pasau da, zemen diaren hogeiko hauteskundeak laster izango dira eta politikea pilpillian dagoala esan geinke. Ezkerra bertxalera jo dugu ikasturtea asteko eta maribi ugarte buru daukagu geugaz, maribi hon. Bai, egunon da hori. Bueno, politikea esan dugu pilpillian dagoala, etaren agiria, sorturen egestatzea, mailurren orkezpena, gauzoa asko dago astertzeko behar bada, e, gaur egun bizi un egoeratik astea izango da egokiena, Eh, zelan esango zeunke dagoela gaur egun, bak egintza prozesua, erabateko bakea urbilago dagoela esan Beti dago urbilago, denpora aurrera doien e, eran, ezta, eta nik uste dut, azkanengo bi urtietan batez, be, baina azkanengo hile betietan, eta, bueno, balengo aztean bertan egunez egun, bagero eta pauso zenduauek e, gago zela ikusten, e, bake prozesu hori zendotzeko, ezta, ba, txukaitatu dosuz batzuk, eta ba, esate baterako pasaden azteko egunei errepasoa eginezkero ba, ba oso gertaera garrantzitsuek pilatu ziren, ezta da, ba, batetik eh, presoen, preso politikoen kolektiboak gernikako akordiogaz eh, egin izana gure ustez urratz oso oso garrantzitsue da, eh, bake prozesu horren izaera ba, oso tasunezkoa edo integrala ba, zendotzeko, finkatzeko, E jarraian etorrizan etaren suetena egiaztatzeko nazioarteko batzordearen aurkezpena be bai Horrek daukon garrantziagaz gure ustez, beste pauso bat da ezentzu berean, e, komisio oso serio eta bueno, bai izen handiko eta esperientzia handiko pertzonek e, osotua eta garrantzitsuagoa dana Euskal Herriko, ba, agente sociopolitikoen, e, ba, gehiengo gehiengoz abal batek e, ontzat egon dagoena, ezta? Da? Beste batzuk ez taide aintzat hartu momentuz Baina, baina gehiengoak bai, ez? Eta horren ostean etorri dire be bai beste pauso batzuk, ba norabide berean esango genduke, ez? Ba bai e, ekinen e, desegitea bat egiteko e, ba, bueno, ba, prozesu politikoarekin, prozesu demokratikoan e, indar guztia ipinteko, horrek e, ba, ekineko ba, pertsonak bebai, e, zeuselane zatiarren, eta azkenik, e, etaren agiria, egiaztatze bat zordearen e, ikuspuntua eta lana, honetziz eta atea zabalik lagaz, ez? Orduan, ba, ba, bai, ba, urrago dago, oin falta da, ba, alde bakartasun horretatik, aldebikotasunera edo askotariko aldeek pausoak emotera igarotzea. Eta hori balen bailen e, izan beharko litzateke ez, ba, ba, zazoia dau, Espainiako gobernuak eta zazoia dabe Partidu Popularrak eta, eta PESOek, ba, zitsa mobitzeko, zeho zelen ezati harren ez da, eta errealidadi agaz zintonizatzen azteko, diskurzoza harkituak e, eta, eta, bueno, bamingotxak alde batera itzitsa ez. E, e, zuetenaren egiaztatze batzordeaitatu dozu, e, zuzeu batzartu zinean eurekaz joan dan astean, zelako zentzazinua urten zinen batzar horretatik, zeintzuk izango litzatekez orain hurrengo emon beharreko pauzu horrek? Bueno, eh urrengoemon beharreko pausoak euren aldetik batetik dira pauso teknikoak eurek bain da barrero e, zehaztu euskuen, euren sereginak gustiz teknikoa dala. Eurek ez dire zartzen momentu baten be e, ba, bueno, edukin politikoetan, eh akordio politikoak eduki beharko leukesan edukinetan eurek zartzen, ez dire zartzen, eta hori izango eh euren seregina, ez badaze e, E, eta erakundearen zuetena e, alde bakarrekoa, iraunkorra, e, benetakoa eta behinbetikoa dala hori egiaztatzea alde teknikotik, ezta? Eta, eta bueno, ba, zer egin guztiz teknikoa eta guztiz diskretoa bebada. Orduen duen, horren aurrean gure zentzazioa zein, ba, ba, batetik zeriedade zentzazio haundie, Euren aldetik, datoz mundu mailako bain bat gatazkaren konponbide erraztetik, horretan ibili dire, ba, bai e, Irlandako gatazkan, baita be, ba, Lankan edota, e, ba, Iraken, ez da. Orduan, e, bueno, ba, seriet, seriotasun sensazioa batetik. Bestetik, diskrezioaren beharra, e, aitatuz aitatu zuten e, behin baino gehiagotan, da hori gehu be oso aintzat hartzen dugu. Eta gero, e, bueno bat, batzartu izana Euskal Herriko ia e, agente soziopolitiko guztiekin alde aurretik eurek eiben e, rondatxo bat, ezta? bilboko bilera hori baino lehen, eta ezan behar da, ronda horretan, E, behintzat euskalderreko komunidade autonomoko eragile soziopolitiko guztiekin egon zirela, pepekin izanezik ezik, ba, Partido Popularrak ez zebalako nahi izen da, momentu zeurekin egon, gero batzar zabalori bilbokoa egin zanean, ba, bueno, ba, PSE kordezkariek, huko ba, ba, bueno, egin zioten bertan egoteari, nahi zta badakigun jakin PSEko, Ba, pertsona referentzial bat presegoela batzar horretan egoteko, baina bueno, hori ba ja euren euren arteko gauzak dira, baina beste guztiak, e, sindikatu mailan, sindikatu guztiak e, zeuden hor e, Batzar horretan alderdi politikoa bertsale guztiak zeuden, elizako ordezkaritza segoen, Konfebaskeko ordezkaritza segoen. Orduan sensazioa da bai eta eurek hori e, transmitidu euskuen lehenengo batzarra izeteko eta egiaztatze batzordearen aurkezpena besterik ez izateko, ba eurek posik, e, doiezela ikusita e jendartearen edo gizartearen masa kritiko e, oso oso zabala dagoela behin betiko e, konponbide hitzartua e, lortzearen alde eta behin betiko bake senatoki bat lortzearen alde. Ordun ba sentsazioa gustiz e, izan da. E, eta batzorde honegas e, lan egiteko prestat gertu da bere azkenengo agirian. E, asko hori kritika behin dabe, baietaren agiria eta baita egiaztatze batzorde hori, eta dinoe, etaren amaierea iragarten dauan, agiriak bakarrik eukiko leukela balio bat. Beharrezkoa da agiria hori eta egongo da, edo noz? Amaiera etorteko, tarteko pausuak eman behar dire. Hori argi dago, gauza guztietan lez eta nik uste dut, politika maiuskulekin egiteko sasoia alegatu dala eta diskurso infantilak kalde batetara usteko sasoia debai alegatu dala ez? Oso gara garrantzitsua gaoz bizitzen, eta ez bakarrik etaren jardueraren amaiera, eske hor, ate aurrean daukoguna, daukogu, e, behin betiko, konponbide, integral bat e, lortzeko aukerea, hau da, E, gatazka politikoari Konponbide Politiko Demokratikoak hitzartuak e, hartzeko aukerea. Ordun horren aurrean beinda barriro tematzea esaldi bat izan eta kitxo, ez, ba amaierako agiria behar da, besterik ez. Bueno, ba, ba igual hori baino askoz gehiago egitea tokatzen zaie, ba ardura politikoa duten e, pertsona eta taldeei eta kasu honetan alderdiei, ezta? Ba izan gaite zen serio Zekontua ze oso oso serioa da eta, eta sekula baino eskurago daukogu danontzako ona izango dan konponbidea. Zegoen bueno, hor dago beste matiz bat, e, bat ez be Partido Popularra talderdi sozialista tematzen dagoz beindabarriro garaile eta garaituen edo irabazle eta galtzaileen e, diskurso bat eiten, ez? Eta, eta ez da horrela izan behar. Munduko beste dosein bakeprozesuutan be, bakeprozesu horrek arrakasta izan behar badau eta batez be, behin betkoa izan behar badau, au ezin dago ritualuelako diskurso baten. non irabazleak eta galtzailea daudenez badase, irabazle sentidu behar dire eh, agente guztiak. E, agiri horretan, eta e, joan dan kaleratu eban agiri horretan, Espainia eta Frantziako gobernuei egiaztatze batzordeon onartzeko eskatzen dutzen, eta ordutik be asko izan dira, e, gobernu bien implikazinua eskatu dabena haotzak. Zein da arazua, zargaitik ez da beha implikau gura, zogon eritzian Espainia eta Frantziako gobernuek? Bueno, ba, argitagarbi, bilurritzela dut zielako, konfrontazio demokratiko libreari idea idea gustiak bardintasunez joku politikoan sartzeari isugarrezko bilurre dautzue dautzue gure ustez eta ez da ustea bakarrik gero ta argiago ikusten da ez da demokrasiari berari dautzie bilurre naizta demokrata modure e, aoa oso oso zabalik e, berbaitzen da e, ben beineta barriro e, momentu honetan e, estatuaren gidaritza daroien e, partiduek, partidu bileek esango dugu ze askanien ba bueno, agintean nor dagoen betu da nagoten da batzutan, espesoe bada edo PPdera bada, naiz ta oposizioan egon, ze Euskal Herriarekiko diskurtzoan, ba, ba bateiteko bat eiteko ezelako lotzarik ezta behueki, ezta. Eta bueno, ba gurostes hori da, eh, inmobilismo horren eh, elkazino bakarra da eh, egoera benetako egoera demokratiko bateri E, daukotzeen beldurra eta baitza be Euskal Herriren bizidugun ba, problematikaren oinarri ze politiko edala ba gero eta eta ez dudari parik ageriren geratzen dagoenez eta da beraz konponbide politikoa hitzartua behar dabela erabakitza eskubidean oinarritute Ba, hori behi biztan geratzen da ueles ba horrek moten dutze bilurra ta orduen kasketatuta dagoz ba, ba atze, atzera tragako diskurso batien ezta baina bueno ba denpora eta errealitatea bera oso terku ekizeten dire eta eta bueno ba hor gero ta beharre eskoagoa da masa sozial hori E, bueno, ba, Euskal Herriaren aitortza, euskubide guzti guztien aitortza beharrezkoa gala konpomide politikorako esaten daren jentetza hori gero eta zabalagoa izetie eta jentetza horrek exigitzie gobernueri, bueno, garaie daia pausoak emoteko, baina pauso positiboak emoteko. Uhum. Lehen hain datu dozu, presuek zelan egineben eben bat e, gernikako akordi horregaz, baina prozesu guzti honetan, zelako leukie, lekue, ukibarko leukie presuek eurek eta baita biktimek beha. Uhum. Batetik, e, presoekiko, ondinoko be, esan daigun, e, estatu espainolak eta frantziarrak be, ez da behin dargabetu e, espetxe politika kriminalari dagozkijon, kizion neurri bakar bat behez, ez? Onddinoko dagoz kontu oso larrizek eta ja, e, gehiago itxaron barik e, ba, ba, bertan bera utzi beharrekoak euren aldetik, ba, bueno, ba, gaixorik dagozen pertsonak e, kartzela mantentzie, edo eta disperzinoi ebera, disperzino politika berez demokraziaren eta baita, espetxe legediaren beraren kontrakoa dana be, bertan bera iztie, presoak euskal herri da ekarritxe, e, doktrina deitzen dan hori eta berez e, biziarteko kartzela esan nahi da ba, Ba, bertan bera itxitxe. ezta. Horrek neurri jo urgentziskoek dizenak e, gehia utzaron barik exigidu bilake e, gobernu bizeri ba ba eta bestetik, e, ba, bueno, ba, presuek kolektibo politiko dizen aldetik ba euren abotza eduki bidabe e, eta, eta bueno, ba, Gernikako akordio agaz bat egiterakoan ganera hori ba, ber reklameten da, ezta? Eurek be badiren hor eta be, badire parte Bagatazka honen konponbideen, ezta eta biktimak aipatu dozus danoski biktima gusti aitortza eta erreparazioa da. eta Gernikako akordioak horren aitamen zehatza be egiten dau. Biktima guzti, gustilen aitortza eta erreparazioa e naita naiez konponbide prozesu horretan, ba, ba, beste urratz bat edo beste kapitulo bat izango dana. Eztabena da balio da biktima batzuen aitamena egitea. E, beste batzuk astuta eta ez da balizio bez, e, biktimen erabilpen elektorala egitea behin da ikusten dugun moduan. E, Gai hain nahiko balarria eta, eta kontutan hartzekoa da ba, ba, horregaz jola elektoraletan ibiltzekoa baino askoz importanteagoa ez. Patxi Lopezek lege biltxarrean presoen ur biltxaren inguruan esan dagoen ganean, zer dokoa zuzateko? Ba, nora bide egok izen, itxik, ikusi dugu, ezta. Patxi Lopezen diskursu ez, e, esan daigun, ba, bueno, gazteizko gobernurea legauzanetik, e, Lopezen gobernuaren inplikazioa bakeprozesua sendotzeko hutsaren utxaren urrengoa ez, ez que, baino okerragoa izan dela, eta, bueno, ba, lehenengo bider izen da, hori esaterakoen, ba, ba, bueno, norabide egokiko edo zentzu eraikitzaile horretan, behintzete, kokatu ditxu beren berbak, ezta, ba, presoak e, apurka e, urbildu beharko liratekela, eta esan da benean, noski hori esatea, baina eze bezegitea, ba, bueno, ba, ba, ba, utzaren urrenguan ipintzen gara orain, e, ba, ba, bueno, norabide egokia adierazpenetan, bengua gaitzik, baina praxiak lagundu behar dotzo, iagaraia da. E, bai, jaurlaritzaren aldetik, eta bueno, ba, dago kizion, aldet dago kizion egin egin, ez da? Ba, ba, bai, Madri gobernuari e, presiñoa egiteko orduan, da bai, berton, ba, ba bai, bueno, berari da arduretan, ez? Uhum. Aute euskundetara begirabe bagagos, gerota aurbi dago zemendiaren ogei garrena, Asteburuan buruan, aurkeztu da Amaiur Kuali Sinioa, Eskerra Bertzaleak, Eusko Alkartasunak alternatibat keta ara, larreko sotzen da bena. aurkeztu da Amaiur Zementiaren ogeiko dut eskundetara? Bueno, ba, Euskal Herrizen beste zenario bat, hauda, burujabetzin zenario eskubide guztien errespetuarekin bateitzen daren jentien eh abotza izeteko Madrilen. ezta? Hemen herri bat dauela eskubide dun subjektu edana eta, eta eskubide horrek aitortu biherriako zela, hori Madrilen esateko eta Horretarako jaio da, ez jaio jaijo ba, lau urtez, ana ulkizek berotzeko eta ez dakizelako transferentzi erdi ona edo erdi ustela ona ekartzen e, alegintzeko horretarako ez da jaio eta bueno, ba, bizkat modura nazio modura berba egiteko Madri jen, e, uh -huh. ba, hain zuzen be nazio, ukazio jen, zentruen ez da, ba, uste dugu ba, momentu edala aldogun eta indartzuen han be Geure abotza eroateko, ez? Mm -hmm. Aldan dabe, hautezkunde honen, eta aurrekoen arira pepek eta biktimen alkartek bildu legezkan aldeko, bueno, ba, e, proposamena egingo dabele esan dabe, do, hori proposatu dabe, eta horrek ama jurreri beheragin aldeutzola gaineratu dabe, bada, gorren bildurrik? Beldurrek ez daukago ze eh? azkenien tx, premisa oso demokratikoekin goiez aurrera, baia maiur eh, kualizinoan eta baita be, ba, ba ezkerra bertzale modura erreklamatzen dugunean, ba sortu legeztatu behar dela, estatutuak guztiz... Eh... Ba, legearekin bat datozenak dira, hori alde juridikotik, ez da, alde juridikotik, ez daukia inungo eldulekurik ez aitzakirik e, debekuetan sartzeko, hori, ba, ba, bueno, ba, euren ikuspegitik bez, ez daukia, eta bestetik, e, bueno, beste, beste jokaleku politiko bat e, zabaltzen ari da, eta horredi e, uko egiten tematzen dira alden esan dotena, ezta da, ba, dagoz, diskurso zaharkitu bat e, aldaben geizena luzatzen daben Ba, konfrontazio libre eta demokratikoari ba, benetako bilurre dut zielako orduan, ba, barriro astintzen dabez ilegalizazioien kanpaiek. Ezta, ba, bueno, ba, gu mm, horregongo gara e, lan politikoa egiteko prest, ez daukogu eserreskutatzeko, eta, eta ganera gero eta jende gehiago ari da konturatzen, horixe, ba, ba, ez da hemen danentzako behardala aukera Ba, ba, estenari jo, barri horren eraikuntzan, e, bardintasun ez parte hartzeko, eta ilegalizazioek, ba, jadanik ez daukatela inungo zentzurik, ez da. Hor dunga, ba, bueno, beldurra ez, inung, inundik inora, beldurra, beraiek daukatez, dimobilismo e, horrekin hori erakusten dagoz, beinda barriro. Sortu haitatu dozu, atzo garrak kaleratzen eban informazioaren arabera, ausitegi e, konstituzionalak, ez bere hubere erabakiaren barrien mongo, e, sortu zementiaren hogeiko hauteskundetara heltzeko beste denporaz ez da. E, erabaki hori proposatzeratu da bela edo atzeratuko da bela uste dozu, e? Eh? Bai, bai, bai, hemen kasualidadiek ez dire direzitzen, eta gitxiago... E... Espainiako aparataje, ba, bueno, juridiko politiko horretan, ez, ba, barriro aparato judiziala erabiltzen dau estatuek helburu politikoek lortzeko, ez, da, da kasu honetan, ba pizka lusatze horretan ontzea itsatu zuten eh, jarrera horren adibide da ube bai, ez. Urgentsa 7 baino lehen ebatzibikoen sorturen inguruen, eh, vale desta sortu modure autezkundietan eta aurrizen 7j ganieen deukogu eta antzadanez ba ezta orlako mugimenturik emongo cegaitzik ba, bueno, ba, ba, eragotzi nahi da belako parte hartze azke hori eta behintzat, luzatu, esta lusatu ba, bueno. bai, bai, espero genuen eh? espero genuen na, tristea bada be ba, ba, espero genduen ba esala egongo E, Lebestatzeko aukerarik azaroaren nogeia baino len ba, bueno. eta ostean legeztatuko dabele uste dozua? Eh? Ostean? Ba, bueno, lehen esan dotuten moduan errealitatea e, oso oso burugogorrala eta noski etorri egin behar da legeztapena uhum. eta legeztapenan modure eskatu egin behar da bakke bueno, ba, ba, prozesuaz endotzeko eta portu honera eramateko behar diren pauso guzti guztien gauzatzea, ez da da bat, presoen inguruan lehen esan dututena da beste bat, eta bestea da e, erri honi ba, bere buruari buruz erabakitzeko eskubidea dago aitortzea, eta eskubide hori gauzatzeko bideak emotea. Eta hori erreklamatu dinbar dugu behin da barriro, e, baina ez guk bakarrik, horretarako e, dago bide horri gure ustez oso oso e, baliagarria, eta gero e, eta zendoagoa, Gernikako akordioa hain zuzen be, eta, bueno, hor e, atzean, edo azpian, edo zutarrian e, jendea, jendartea, e, izan behar da protagonista eskatze horretan, ez da, eta exigitze horretan. Eta, bueno, aprobetxatu nahi otori, <laughs> ba ezateko gogoratzeko, ez, urrien geno geta bizen zelan egongo den Manifestazio e, Nazionala konponbide demokratikoen alde, bain zuzen behar horretan, ez? Ba, gernikako akordioa sustatzen dabeen eragile guzti-guzti zeke -guzti eta eta jendarte osuari deiein de parte hartu da izien, ez? Uhum. Amaitzeko maribi emoten dau, zemendiaren hogeiko hautezkundeak inkestek dinuena betetan bada baintzat alerdi popularrak irabaziko daua zala, hori e, oztopoa izan daiteke, bakera bidean? Bueno, bakiera Kordean ostopuek egon dire PPk agindu dabenean eta PSOEk agindu dabenean bebai eta eta bueno, ba hemendik Euskal Herritzik ba alegen oso oso serioak eta, eta bueno, ba sekula baino mamitzuagoak, hein dira, ba ostopo horrek alde batera lagata, ba bak eprozesu bat egonkortzeko kortzeko, esta, bak eprozesu bat eh ba, konponbide demokratikoaren zentsua orduan, ba zaroren eta gero ba batak irabasi zein besteak irabazi, guk eh, horrela jarraituko dugu aurrera eh estosku siglo batek edo besteak beldur gehiago egon behar. Mm -hmm. Bueno ba beste gai asko belanduko egon kez baina mentze itxi beharko dugu Mari Biu Arteburu eskerrek asko ta horrengora arte. Ba horrengora arte naizuen arte bai. Ahor.